play a say i might play a little dirty edo capon zueo on zuleo on podcastera mugei mers eta interneten Ni bruta nauzue, Bartzelonatik eta Mexikotik tik Morelia-tik. Daier dugu, ongi etorri daier egun bat gehiago. Kaixo, Arratxaldeon. Ba, akiztute, gure bideo jokoen podcastera, zeren hori baiteko mix bat da. E... Oh. Ba, hori bideo podcasta eta gainera gure mintza praktika partikularra. Horri oh, yeah. Eta, bueno, ba, ia-ia ba, ez du grabatzen zeren e... tontoa naiz. Eta <laughs> daierzi di esan dio grabatzen ordu baten. Eta ni, telebista horrean, no, horrean horrean ikusten ohartu gabe, ba, grabatu behar nula. Ezkerrak, ba, <laughs> telefona gabe izatu diela. En mendikan nere, nere, nere bar katmena eskartzen dut. Eta, bueno, hau esan da, ba, gaur, bideo joku gehiago, eta, eta, kasu honetan, musika ere bai, gaur, ba, ez zer jarri, eta beraz, ba, rockpizka bat hartu dut. Hau da, Valley of Wolves, nedi, asko gustatzean talde bat, horrelako oso, oso rokeria eta marr. Eta, bueno, aguas anda, ba, eh, samazela, que ahor videojoku geyo, eta nortdaki agian, ba, blog geyo, ez, eh, ba, Joto Penintzula tiki edo. Bai, bai, orgarra de toko dugu, ba, <risa> eh, badago zer karri Joto tiki, eta, bueno, esto... Bueno, ba, no bueno, e, aurreko astean astuz zitzaidan, ba astea, eh jokoarekin hasi baino lehen ba fiska emuldatzaia edo nani kasuan erabiltzena izan. Hari naizen emuldatzaia ipatsa eta bueno, horrekin hasiko naiz gaur eta gero ba jokoaren kontuko gausa zut super aipatuko ditugu. Oso, no? Eta nere partizik, ba, espero dut, e, daierzen tartea, ba, asko luztatzea ziren, ba, e, bea, e, ba, esan behar dut, ez dut ezer prestatu. Baina <risa> <risa> kontoa da, ba, jolasten egona izela eta nipen txatzen dut agian ba, ez telefonoekin, baina bueno, telefonen bidartez jolastu egitekila, beste, beste joku batzuk dira, hau gaitako e, joku sozialak. Duelasailo batzuk, e, ba, bueno, ba, no, amon gaz jokuari buruz hitz egin nuen. Hmm. eta gaur, ba, bueno, ba jolaz, kua, eh, bueno, interneten dituan lagunekin ba jolasten dituan horrelako joku sozial batuk aipatuko ditut denbora badut eh, ba, dibidez, pa ba, fon, edo bueno eh kui, Plus eh, Pinturillo Famatua, ez? Eh, orain oso famatua ez dakit han Mexikon ba, oso famatua gidan, baina hemen ba kristonako arragasta izan data, ez dakit zergatik zeren bueno, nola baita eh, ba aztutako ba, aplikazio bat genuen dela Wordle. Aquí te está mostrando sun. Por lako webgune bat, eh e, ba oh, hau egiten duten aplikazio kloniko pilo bat daude eta da gutxi gora bera, ba, bueno, ba bat izango balitz bezala, ez? hitzak e, aurkitzea eta eta bueno, kristonako ba, Cristonako arrakasta izan du e, hemen e, Espainian, eta bueno, ba, ba zakit... Horretaz naiz mintzatuko, baina, bueno, horren pixkat arira ba, eh, nik jolazten dituan, joku sozealei buruz jolaztuko e, nes, eta, ba, bueno, hauek duten abantaia, orokorren horren da, ez dugula, ba, ordenagailu edo bideakon solarik e, behar, ba, izeketa, adibidez telefonoz, e, jolaztu ditzakegula. Eta, ba, hori, ba, ez dakitzeo zer gehiago komentatu nahi duzun, edo bestela dela, ba, musika pixak jartzen dugu, eta saioarekin aztengara. Bai, ba, nire ba, duzu, ba, Muzikak aurrera duen bezala, ba, bueno, aurreko astean hasi genuen bidaiarrekin jarraituko dugu e, Pokemoneko lehen generaziotik eta nire kasuan ba, Leaf Green edo berde ozto bertxioa jola astean harinaiz eta horren bueno, ba, inguruan pixkat arituko gara e, nire tartean. E, aurreko hastean, esan bezala ba, aztu zitzaidan, ba, pixka aipatzea ipatzea e, jokuan bertan sartu aurretik ba, ba, kasuanetan, ba, bueno. e, esan bezala, ba, igual mugikorreko jokuen analiziak ba, momentuz pixka talde bat utzi zidugu, baina bueno, azken batean ere kasuan ba, mugikorrarekin jolastan ditut ere mm. Pokemon joko hauek, erdu, orduan ba bueno sangresak apishkat eh ez garela horren beste mugitu gai gai honetatik eta e, aztu a edo sinceramente la faltazi hitzaitan e, aipatzea bai honetan aurreko eh generazioetako jokoak jolostenari garrenez ba bueno, e, e, aurreko, e, garrinez, ba, bueno berditu ba horreko kontsoletako ba hauek jolasteko eta bueno, la lengua generación, eh bueno, kasu honetan le lengua remake edo bertsioan, ba, Game Boy Advance kontrolaragoaz eh, eta bueno, eh orden eh barkatu baka, mugi ba emulatzaile decente daude. Ba daude bi ba nahiko eh mundu bueno, jeneraknek ondo baloratzen dituenak, My Boy izeneko E, mulatzaile bat, eta gero pizza boi hori del, dela nik erabiltzen ari duana. Eta, bueno, biek dituzte ba, doaineko bertxioak, eta, bueno, ba, pixkat gehiago ordainduta, bertxio ba, bueno, ber, premiuma edo eskaintzen dute. Eta, huek, Galdita, bueno, batza, e, ezagutu gabe kasu honetan ez du alako ordaindua baina ba, normalean, ba, bueno, en deserako bai e, ordein nuen emulatzaia eta, bueno, e, gener, bueno, e, kontxola horretako e, jokuak e, aipatzen ditugunan, ba, dut albeto, baina bai, e, kasu honetan eskaintzen, mm. bueno, edo, honeke eskaintzen dianada, ba, joku bat jolazten ari bat zara, ba, automatikoki emulatzaian sartzen zarenan, ba, e, joku horretara sartuko da, Eta, bueno, ezera ibili behar, ba, Roma kargatzen eta horrela besteetan bezala. Vale, eztu, ba, bueno, esan dezakegu, ba, pertsona normala zarela, e, kaso horretan, ba, bueno, teknologiarekin nahiko ondo moldatzen zarela, baina, e, ba, bueno, esan dezakegu, ba, ba, zentzor netan, ba, pertsona nahiko normala zarela, ez zarela ingeniari bat edo, ez da? Ez, ez, inol ez ere. <gül> eta, e, hori kontutan ahortuta, Zer dauka? Eh ba hori, emulatzailearen instalazioa, eh, Roma jaistea eta Jolasten hastea orokorrean, esperientzia hori eh, zein errestasuna dauka edo zein zeltasunak ezтата ditun. Ba, bueno, zeltasuna eh bueno, kisupa eh, ba, azkenan ba, Rome eta horrelako E, deskarga horri aldea asko ba, kendu dituzte eta batzuk ba, pu publizitatea sartzen zuten sartzen zinean edo, bueno, e, kontuzio liru hartzara, ba, ikusten duzunan deskarga e, karratu txoa ba, den hori edo den publizitate <risa> erramango zaitun zerbait bai, baina, bueno, emulatza deskargatzea, oso horrexea da e, Play, e, Google Playen dituzu, hor jartzen duzu, e, Google enbilatzen duzu, ez dakit ze konsola jolastuko duzun, edo ze emulatzaibar duzun, balde eserako emulatzaileak, eta agertuko zaizu, e, eta da hori Google Playen bilatu eta deskargatzea. Batzuk e, kosto batzu bat dute, do, bueno, esan bezala, baina jolastu dan pizza boi hau, eh doña dauka eta bada dauka ere ezakiz euro ordaindutako bertsio mm -hmm. premium bat e, ba, Baina hori esan bezala erraz aurkitzen da Google Playen gero ba pixkat saiagoa koma zurete anda ba roma aurkitzea baina bueno berdin e, Googleen beiratzen duzu e, jolas jo tunezun horkoa kasu honetan ba Pokemon Leaf Green ROM eta horra zaizkizu aukera ezberdinak. Eta bai, bai, sanbezela batzutan, saiatzen e, e, zara eskargatzen, eta irekiko zaizu beste hor, horri bat, ezakit, e, publizitatea, ba, apustu e, horri alde bat, edo horrelako gozo bat, bueno, horrelako zait ikusten duzunan, zuzenean itxi, eta jun beste bat bi eta... <laughs> Eta egongo da momentu bat, non aurkituko zun bat, ba, ematen diozunan deskargar, e, irekiko zaizu e, zure, bueno, e, Chrome edo erabiltzen ari zaren navigatzaian agertuko zaizu deskarga barratxo bat, eta horri agertuko zaizu joa, jokoa deskargatzen ari dela. Eta gero, ba, normalean zip edo e, artxibo artxibo konprimitu bat izaten da, eta inbarduzuna da, ba, bueno, e, deskarga horrian e, extraeren eta hor right. e, sartzen duzu, ba, bueno, ni nire kasuan ka, karpeta bat e, sortu dut, emulatzaile gerako jokuekin eta hor sartzen ditut. Eta gero, ja, ba, emulatzailea irekita, e, kasuanetan, ba, pizza boionek e, aukera ematen dizu, eee... Bueno, ba, ka, karpeta horrekin lotza, karpetan dituzun joku emuletzerak joko jokuekin, eta hortik ja, ba, e, botoitxo bat dauka ezkerrean, eta hor jartzen dizu karga Pokemon Live Green kasuanetan, eta hor duen, kasuanetan doaineko bertxean ekin bai e, jolasten duan aldiro, Enman behar diot eta sartu behar nahiz jokuan, eta gorde behar dut normal, ba, bona, kontxolan mm. jolazten engo, egongo behar nintzu bezala, ba, gorde behar dut aldi hiru jokua. Eh, bai. Enmolatzei batzuk aukera dute, automatiko eki gordeetzeko jokua. Hau komentatu behar batzuk, da? Ba, mm. da, ba, eh, bueno, horrela... Oso, bueno, zaila diru diela edo beintzat nahasia diru diela. Ba, kontua da, ba, bueno, ba, da herzak esan duen bezala, joku hauek konsolako jokuak direla. Ez, kasunetan Game Boy Advance konsolako jokuak. Bai. Orduan, gertatzen dena da, Claro joku hauek lortzea ez dela legala. Eta, adibaz, rometaz hitz egiten ari garenean, ba, e, ba, joku hoietaz hitz egiten ari garela. E, joku hauek, e, ba, bueno, arxibo batean gordetzen dira normalean ba bueno, e, kartutxo tikatera dituzte eta norbaitekin internetera igo ditu eta bueno, artxiboi rom deitzen saie, ezta? Eta mm -hmm. bueno, kontua da, ba bueno, ba, gertatzen da, ba, nolabait e, eduki e, pirata bilatzen naiz arenean, ba, or, esan duen, ba, e, bat, ba, ba, pila bat agertzen direla, publizitate pila bat eta bat, ez? Orduan hasia piskat dirudi, baina kontua da, ba, ba Prozesu hori egin dela, batetik emulatzaia jeitxi hori legala da, eta hori gu, eh, Google Playen lortu ezakezute Google Playen edo eh, Appleko aplikazio dendan edo lortu daiteke aiteke. Egan kontua da, ba, bueno, joko oiek zuen buruz, o, zuen kabu bilatu baritu zuela. Eh, daierzek esan duen moda, nip uste dut eh, ordenagailoa erabiltzen zula jokuak bilatzeko, baizkiz banago, Ez, eh, mugikoran bertuan deskargatu ditut azkenaldian hauek, bai. Oh, zondo, zondo, bale, bale, bale, ba hori, ba, bat aierzek dena, telefonoz egiten du? Baina, na, nabigatza hilean sartzen zara mugikorrean, eta begiratzen duzu ba hori, eh, jolastu behartzen jokua eta esan bezala, ba, rom deitzen dira joku hmm. hauek, edo, bueno, bertxio pirata ba, jokuena eta hori rom behiratu eta Batzutan, ni goratzen nahi lehen jokoak eko jokuak e, jolazten nituanean, bueno, ni pixka pirata izan naiz beti, eta DS-ean eukan, baina bueno, joku engatik ez nuen hor daintzen eta ere deskargatzen nituen horrela jokuak, eta e, banuan hor rialde bat, e, konfiantzazko hor rialde bat momentu horretan, hor ba, igotzen zituzte zelapia bat joku, eta hor bazenekien, ba, joku bat bilatzen bat zenuen, ba, bueno, Des, deskarga ziurra izango zela. Eta right. honetan etan, ba, hori, denborarekin ba, horrelakorialdeak horri horrialdeak e, asko kendu dituztenez, ba, bueno, ba, asko desagertu dira. Baina, ba, esan bezala Googleen behiratu eta e, jungo zaharkitzen, e, horrialde batzuk, ba, konfianzazkoak direnak edo, bueno, ortik da ondo kondo eingo dituzunak. Orduan da piskat bilatzea. Bai, eta gainera ba modan jarri dela azkeneko urteetan e, retroa eta bueno, ba ez daki retroaren e, koleksionismoarengatik edo, baina bueno, modan jarri da eta ba esanbe, daiertzak esan bezela, ba bueno, erraz aurkituko dituzute eh bilatzen dituzuten jokoak. Mhm. Uh -huh. Vale, bai, bueno, dizut gauza bat. Eh, urrengo asteteetan ba egongo naiz horrela, eh bueno, este llavete zigorrenik izango dira. Eh, egongo naiz ba Pokémoneko joku nagusiak jolasten leengeneraziotik ba, ezakita azkeneraino iritsi konaitse mañan intzarlo goztak bai. Era, zem, bai, augustak, bai. E, eta baina bueno, eh orain ba pizkat ba Pokémoneko frekiaren ba gonaiz beiratzen Facebooken eta orrela eta badago jendea ba, ROMak e, hartuta ba, bas, bueno programatzaileak edo pizkat e, programataz dakitenek ba edo orrelako jokuak sortzen dituzte ba Pokémoneko ba historia nagusietatik pizkat aterata ba, Pokemon berriak sortu dituzte eta bueno, igual de moralekin joango naiz horrelako jokuren bat probatzen ere. Baiz, are interesgarria azkenean ere bai, ba bueno, zaleak, eh nolabait ba espanditzen dutela Pokemonen eh, unibertso hau. Hori Eta askotan ba, ba oso proposamen interesgarriak eh dizkigute, eh, adibidez, ba bueno, Espainia oso famatua da Pokemon Iberia, adibidez. Ba bueno, bai, jarraitu, jarraitu. Bai, ba ba hori, eh Igual, bueltatuko nahiz berriz ere Pokemon Live Greenera, eta, bueno, ja esan bezala, ba, bueno, ba, ni pentsatzen dut, azkenean, ba, bueno, e, bakoitzaren zaletasunak, edo, edo, bueno, azke, azkenean, ba, bilatze pixka bat, edo denbora pixka bat eskatzen digu, ba, pixka, e, nahi duguna aurkitu arte. Tak gaus honetan ba, berdin eh, joko jolastu nahi no ibadi ba, bueno, eskatuko dugu ba, hori pixkat ikusteaz emulatzaie diren o oberenak edo beto quedo todo funciona eta gero ba bueno joko hoiek romo hoiek bihatzea ba, navigatzailean baina esan bezela gu bueno ja, ba, bueno, ja smartphoneekin eta gure mugikorrak ja e, Orde nahi txikitxo bat direnez, ba, bueno, dena erreztu da, eta bai, lehen, lehen, ba, igual ordena bilatu behar zen Roma, eta hortik hartu eta pasa zure mugikorrera edo dena delako olekura, eta orain, ba, zuzenean egin daiteke mugikorrerekin dena, orduan. Ba, er, erreztu da e, guztiori. Ba, eta gainean naiko egin da. Ba, ba nai korresa egiten da azkenean, pizkat ba bueno, eh denbora pizkateman bar diozu, <laughs> baina egin garria da. Ba Hau esan da barkatu momentu bat, esan izan barra dut, ba e, Google Playen bilatzen egon zaizela eta ba eh emulatzaile aplikazio emulatzaile bat ikusi dut, e, ba Pokémon Leaf Green bertsioa eh jolasteko aukera ematen dizula. Da gestenduzto aplikazioa eta mm -hmm y luego tienes para jokura hola hasta analizar veras para ojo eh, de ayer hola hasta en jokura hola hasta coba esta edo añe kaukira para dos ustedes aquí no la voy a tu nombre de chua baña porque mongo rey a la king porque no falle va bueno en mula chayas en suzanean porque monor y hola asteco Horrelakoak ere aurkitu ari dizka batzu den, batez bat ere Pokemon hauekin. Igual, ja, generazioetan aurrera iten dugunean e, bilak eta gehiago inbargo dugu, baina hauek ba, ikonikoa enak direnez, eta bueno, gura diñeko jende askoa ba, joko hauek jolasten hazi denez, ba, pues, bai. ezkenan jende asko sartu dio Eh, da bueno, inditu aplikazioak, jokuak, e, emulatzaileak, ba joko hauek jolasteo alizatu. Mm -hmm. Eta nire bueno, ba, ibilbidean, nire kronikan ba sartuta, e, a, a, bueno, aurreko astean ba saldunuan ba gimnazioa E, pasanuela, e, Brok, bueno, ba, jolaz, jo, lehenengo Pokemon hauek ezagutzen dituzun entzat, ba, brok famatu izango da, ze, bueno, jokuan azkenean bakarrik da lehenengo ginazioko entrenatzaia, baina animean, ba, as e, pertsona jaren, ba, lagun, laguna da, e, denbora aldi askotan, ba, berarekin bidaietzen juten da, eh anime horretan zehar ordoan ba, Interes ere, bai interesgarria da ne bai interesgarria da nola eh, telesaian hartu zuten ba bideojokoan bueno, eh, oso ba, bueno, ba, ba oso randoma aden eh, leen areri hori ez eh prokereria nola hartzen duten eta protagonistaren laguna bilakatzen duten zeren hau hau bideojokutan ez dugu ikusten hau da eh gauza bat ez oso, bai nahiko oso kuriosa o sea, iruditzen zait bai Bai, eta gainera, ez dakiz sagatik baina ala rengo bi entrenantzaileekin izutan hori. Eta bai. beste, beste entrenantzaileak ja, bat bate animean moztu dut dakit e, laugarren edo bosgarren generaziora arte e, badago entrenatzaile bat, ba piskat, e, e, protagonismo pixkat hartzen duena animean. Mm Hmmm. Eh mañana bai, Horrelaga sortatuz zen lehengo bi gimnasietako entrenatzaileak, eh, Brock, eh, ba hori, harrizko eh, eh, eh, Pokemonen entrenatzailea, eta gero Misty, eh, urezko mm -hmm. eh, Pokemonen entrenatzailea, ba, denboraldi askotan, ba, haxen lagunak izango dira, eta bera ekin dute. Eh, eta horretan, ba, zuk eh, esan zanun bezela ba eh bulbasaur okeratu zenuen beraz ba landare eta benenot motazko pokemon bat. Bai, bai esk, po, pozoi azkenanen erekin nuen ba, monotipoa do, edo tipo karreko edo tipo karrori ba komunean duten pokemonak eh, osatutako talde bat egitea eta kasu honetan, ba bueno ba igual ezoikoena edo Ez horren erabigiena den e, mota bat hartu dut, e, pozoi hori eta horrekin jutna izan ere taldea osatzen. Eta bai, baina huluaz horrekin hasi nintzen, ja bizur daukat, eta gero, ba, esan bezala, gui ba, del, e, kakune, eta gero bidril giak atzen den, ba, e... Listor, listor tipoko Pokemon bat, e, lortu nuen. Gero nidoran, gero mm. nidorin eta bukaren e, nidokuin edo nidokin bilakatzen den Pokemona, dakoago. Eta, zer jo, bueno, zu bat, eren trenatu nuen, eusa lortu nuen, eta horrein bueno, e, aipatuko dut, ba, Pokemon jokuetako ba, alderdi bat e, ia ba, Pokemon gehienetan mantetzen dena. Bueno, ba... Ezakite usta dut. E, bueno, ba, euskaraaz e, guarderia urtza indegia denez. E, kasunetan ba, itz bat asmatuko dut eta Pokemon zaindegia itza asmatuko dut. Zer, bueno, e, joku hauetan, ba, ukera dugu... E, ba gure pokemonak e, beste pertsona bateri utzi eta berak e, ba hasiko ditu pokemon hauek eta maila e, igotzen lagunduko dugu eta hori baliatu dut kasu honetan ba zu bat honekin ze uneko pokemon espergarri tenseite batesera hasieran eta bueno golbat lortu arte ba dut pixka, te, ba. Ba, zaindegi horretan, Pokemon zaindegi horretan, ba, lagunduko diate <laughs> Pokemonari ba, pixkat maia zigotzen. Bai, hau komentatu genun, eh, aurreko saion, ba, ba, bueno, kasu honetan, ez eh, du bat Pokemona, ba, eh, bat lehenengo jokoetan, maizen ateratzen den eh, Pokemonetako bat dela, ez da? Eh, ainbeste bai. ateratzen da, ba, gutxi duen Pokemon bat <laughs> gertatzen dela. Da? Iekatzen da, bai, bai eta ni ustud, e, maizean agertzen diren Pokemon artean, bi bai diraneko, e, ba, buna, espergarriak edo ez maitatuak, e, dire Rata ta, eta zu bat bai, ere bai, ere bai. Baina, diodud, adibidez da Pokemon bat, ba, si eragatean, ni ustud, hortzen zena, baina, horren beste atera da, ba, hilareloengo generazioan, ba, hija, eh, generazioetan, baina, bilakatu dela pixka eta espergarria, Bara gati, e, koba guztietan, ba, orketzen duzu jodut bat, eta, bueno, azkenean denez e, Pokemon bat, ba, ez da txarra berez, baina, badauka, ba, bai urezko eta bai belarreko Pokemonen aurkaga, ba, e, ba, Aula, e, da, edo. ba, aulazia oso handia eta, orduan, ba, errexak dira gainditzen, orduan, azkenean, mm. ba, bich, Ba, tramite e, bilakatzen da bazkeneanko bazuloetan pasatzea hembra bueno, guztian aurkituko ditugu hiia beti. E, joduzu bat eta batzutan honik zen bat, baina horiek dire normalean aurkituko ditugun Pokemonak e, eta zuloetan. Ni nik e, gehituko nuke ere bai, bako baztuloetatik kanpo, eta ere bai, bat ba, ratatarekin batera, bat gehien ateratzen den bateri, bate, batekoa, eh, bat nik nazka nais, handia hartu niona, eh, <maitatu alcearen, ousing noise> e... piti. Naiko maitatu bat, ziren, ba, jio dut bezala, eh, ba, bueno, ba, naiko erabilgarriak dira, eta batez ere, e, ba, bueno, e, naiko azkar rezitzen dira, eta nahiko azkar e, indartzen dira, Eta beraz, ba bueno, e, lehen eta lehen taldeak sortzeko ba naiko, a, ba, bu, naiko pf, gustokoak zirela komen, esan dezakegu. Baien, ba ni na, nazka pilo bat hartu nion PG, zerengainera, gainera, ba, bueno, ba pilo bat ateratzen da eta iristen da momentu bat non e, ba bueno, eh Pokémon txoria quedo, ba aulezi pilo bat dituzte. Nah. Eta Azkeneko fasera eramate, eramateko edo ba ba, ba ez diet ikusten. Bai, hori da. Bai. Eh, azkenan Pokémon hiek bueno baliagarriak egiten dira, jokuan zehar balengol sortsi eh, ba, yeah. eh me lortzen ari garen bitartean, baina gero ja Bueno, gainero orain aipatuko eh, dut ere gai bat, ba, Pokemonen eh, kontutan hartu bar dena edo askotan gertatzen dena, bai igual talde bat eh, daukagula 34 Pokémon eh Erabilgarrieekin batez ere, ba buka arte ze bukaeran agertuko dira Pokémon indartsu asko eta hor batzutan ba aurkituko dugu Pokemonen bat ba, gure taldea osatzeko. Banyori tartan jokoan ba, lau alau iruzpalau Pokémonekin aurrera ingo dugu eta ba, figura bat sortzen da Pokemon jokoetan, eh bueno, inglesez HM slave edo bueno, edo Eraso esklabuak, eh mm. kasunetan ba bueno, ba, ba Eraso batzuk, gustutu ta aipatu genun la aurreko astean ba, E, nahi dugun aldi guztietan bat ezereleengo generazioan e, aurkitzen ditugun erasoak e, behin bakarrik e, erabilitzak egu hauekezik. E, ditugu eraso hauek e, ba, bueno, baliatzen digutela ba, jokoan zehar mugitzea e, batez ere, bueno, lehenkoa da mosketa edo kat izeneko ba, erasua, eta horrekin moztu, eh, ba, jokoan zehar agertzen dira, ba, ez zuaitz txiki batzuk bezala, eta egoiek oztopatzen digute, ba, zonalde batzuetara pasatzea, eta erasoneri esker, ba, e, moztu ditzak egu zuaitz txiki hoiek, eta, bueno, berdin, ba, urrerago da, ba, eske horrotu noise argati piki pokemonak bai, bat ezera ba, askotan era jeneralkar eltsendu ba, hori eh e, e, e, e, galdia galdia edo erasoa e, erabiltzeko eta horrekin ba hiri botetiko estera askarago ba, multseko bai eta gero ba, askotan ba ureko pokemon batzuk izango ditugu ba beretzeki surf eh e, Erasoa, Erasori erabiltzeko, bai, bai, bai, U, e, uretatik mugitzeko eta, bar, ezken nendia, ba, ba, bueno, mosketak, e, mosketa e, mugik, mugit, ezakit, e, ezakit nola ditzen zioten, e, ba, hazea, arrokak mugitzea eta, bar, horrek, bai, e, bai, bai. bai, indarra, indarra zen, bai, indarra, indarra zen, bai. E, horrek ba, bueno, e, bidean aurkitutako ditugun ba, ba, bueno, atajoak eta bide ezkutuak eta barrirekiko dizkigute eta normalean ba hoietaz hoietatik mu eh mugitzeko eta hoiek eh ba e, normalean ba hori ba daertzek esan bezela surf normalean a, bueno, batez ere jokuan e, nahiko aurreratzen garenean surf ba, oso beharrezko izango da Bye. E, eta bueno, eta gero egaldia ba, ez dela beharrezkoa berez bajokua e, gainditzeko baina kontua da ba bueno, pilo bat azkartzen dizula ba hiri batetik bestera mugitzea eta ber. Bai, hori da. Mm, bai ba, esan bezal bueno zuzen bezalari eh mapa nagusitik eh ba, e, e, ba bat ez ere joko honetan, ba, mozketa hori ba neiko baliagarria izango da. Gero kobetan, ba bi mu, mugimendu ezberdin izango ditugu. Bueno, lehengo generazioetan ba, Flash edo izeneko hori ere izango dugu. Koba zulo batzuk hongo dira oso oso ilunak direnak eta ba, er, eraso hau errabili barko dugu ba, e, argitzeko bidea eta hobeto oh, ikusi al izateko koba zuloan, baina Hai, e, Barkatu samarradut pa ba, nere azken saiakeran saiatu nintzela, zeren e, ba, bueno, e, argitzea edo ba da, eraso bat, ba, Normalen borrokan ez daukala garrantziandirik, beraz Normalen ez da erau, erabiltzen eta ba kontua da ba, ba, bueno, Pokemon baketsak lau eraso jakin ditzakela. Eta beraz, ba bueno, nahiko nahiko kontu handirekin ibilibarzaela berze mugimendu erakusten diozun zer daude, ba, mugimendu batzuk, esan bezala, ba borrokan bakarrikan erabili alkoditugula, baina nere bai, ba borrokazkanpo erabili alditugunak, ez? Eta nere kasuan adibez, ba, bueno, ba, ba argitzea edo ez nuen nahi ba nire pokemon batie erakutzi zteren, ba, ba beste eraso baten tokia kenduko zi eta segurazki, ba, bueno, erasori gero e, kentzea, ba, oso zai izango zela. Eta saitu nintzan ba, kobaz, lehenengo kobaz lehenengoko bazuloetako bat, ba argirik gabe igartzen eta e, lortu nuen baina e, ba, bueno, interneten ba, mapak ditugulako. Bestela <laughs> oso, oso, oso zoiada. Beraz zaila. ba bueno. Bai. Azkartu nahi baduzute jokua erakutsi eta gero ja bilatuko bai. beste modu bat eta edo. Ez ondezela orsortzen da ba e erazo eh, esklabuen figura hori... ertu dezakizu kavamon bat ez duzula ohi goyela gaur abeliko, baina bueno, leku bat utzi barko diozu, dura... Ba, zure Pokemon naguziei... Քaliz ezan eh, ez ba, sei 6 Leah Zaman guztak Allah nago... Bat kendu du barko lo eta zartu Pokemon hau... Eh, bueno, …kobasula argiztatzen lagun du lands Tooka gradunti. Ba, La, ia bat erabiliko ez duzun ba, Pokemon bat izatea, ba, ba hori ez, erasoiek eukitzeko edo, edo pesiat ba, ba momentu horretan laguntzeko, ez? Ze hoikoa dan, ba, e, ba, azure taldea izatea, ba, dena, ez dakit, hori eta margarren maian, eta bat izatea, e, e, zeigarren mailan ba, Zarrin, zeigarren. <laughs> bai, bai, bai. Eta, bueno, eh, bat zutan, ba, bueno, komeni da, ba, e... Eh, Ja, eukiko duzula Pokemon bat e, esklusiboki horretarako, ba, saiatu behintzat, e, eraso bat edo bi, e, adibidez, ba, argiztatzeaz gain, ba, mosketa erabializatea, eta horrekin, ja, ba, bueno, bi, jokoan zeharri eraliko dituzun, bi eraso berezi hoiek izango ditu, e, eta, bueno, ez zara denbora guztian, mm. e, a, edo, E, aldiru, jumbarko, e, Pokemon... Nara da berkaldur? Bai, ba, baldatzea, baldatzea ba, bai, zutea. Bai, ukitzeko e... ba, bai, erasori eukitzeko, eta barrez. Zupillo bai. bat jolastu zula, zein hauetako zein eraso esklabu gomendatzen dituzu, jokua gainditzeko, eta zein gomendatzen dituzu jokua errezteko? Hmm... Jokuaren arabera joku batzuk be, sartzen dituzte ba, indarra bezalako bariko batzuleetan batez ere ba, bi eraso izango dira ba, beharrezkoak ditugula e, jokuko momenturen batean ba, orrera egiteko e, indarra edo arroka zuntzitzea, e, batzutaan yep, dugu dira arroka batzuk ba, ez digutela utziko e, Ba, Koba zeloan aurrera egiten, eta beharko dugu Pokemonen bat ba, suntxituak galko ditunak. E, normalean ba, borroka tipoko Pokemon bat izango da. Eta, oiek, normalean, bai, ba, igualez joku, antzear, joku ustean zehar, baina, bueno, e, momentoren batean ba, esklagu bat dortuko duzu edo sortuko duzu, bieras ba, bi oiekin. E go azulo hautazuke gain ditu alizateko mm. eh argistaltzarenaz zukean duzu bezela ba baino ba la oso lagun barrea da e, bueno, ikusten maze bakarrik ba zure pertsonaiaren inguruan ba ez e, bi edo hiru eh e, mugimendu gello pauso geio emateko aukera bakarrik duzu e, Eta, bueno, erabiltzen baduzu argistatzea, baina, ba, zonalde guztia argituko zaizu ordoan. Ba, asko ba. zerrexagoa da, eko eh, bazuloan aurrera egitea. Hmm. Ikusten dut, baina, eh, adibidez, Egaldian beharrezkoa ikusten duzu du, jokoa gainditzeko? Beharrezkoa jokoa gainditzeko ez, baina, batzutan, ba beharrezkoa ba, jokoa ez naskatzeko, ze... Pokemon askok ba, irlak dituzte beraien inguruan, eta ja, Pokemon eh, joku honpiskata zoa zela. zoazela. Eh, ba ez dakit, eh, Pokemon... ia joku hain ditzartza udela, batzutan eh, Pokemon... Pokemon... Eh, Pokemon Liga edo, bueno, azkeneko entrenatzaileak eh, egongo dira batzutan, ba, lehenengo erritik hurbil, edo, bueno, lehenengo generazioetan horregla da, eta, eta pentsa, ba, ezazti garren gimnazioan gainditu eta gero, eh, bueltatu hartzara, ba, zirako erritxera, Eta ez bauzu erabiltzen egaldia ba, junbartzara e, pertsonaiarekin, ba, txirrindarekin edo surf erabilegitea ba, e, mapa guztia gurutzatzen eta igual ba, bost min ditu <laughs> e, galduko dituzu horrekin eta esan bezala, ba, igual berez ba, beharrezkoa ez da jokoa e, gainditzeko baina, igual naskatuko ez da momenture batean ez bauzu erabiltzen e, baliabideari. Bai, zerren beharrezko beharrezkoak, esan dezakegu, ba, Mozketa, uh -huh. e, sur, indarra. Bai, indarra, rokasun eta, eta... Uste dut, hoiekin berez jokoa gainditu daitekela, uste dut, eh? Generazionetan, bai, bai. Gero, bai, aurrera juten dira, ba, ureko beste kaskada eta horrelako erasoak. Barren baina lehengo generazioan ustut ez, ez daude laura indikoiek. Ah, e, gaizki goberatzen ez badut, etzegon bajoko aurreratzen zen e, inean, no haiteko remolino edo horrelako erasobat beharrezkoaztela ere bai? Horrezen bigarren generazioan ere. Ah, ere, bigarren generazioan er... da, bale, bale, bale, bale. Bigarren generazioan daude beste irlatxo batzuk eta hortik ere aurrera egiteko behar duzu erasori uste dut. Ba. Bueno, no, no, iriste no, no, no, en gare nean no, no, no. puntuar retaraz, eh, Pokémon honetan en ba ere irlaba atzok daude, eta eh, azken gimnasioa da, edo azkenetako gimnasioa dagoan eh, mm -hmm. erritxoa, ba, bueno, irlaba tegan dago, eta horretara mm -hmm. irritxibaño lehen badago ko basula bat ere beste irlaba atxoa batean, eta baren txabertan esnau guzti ziur, eh, nikustu dezet, ez duzula behar, eh, bueno, remolino da twist isena go baina bueno e, puntu horretara puntorretarreisten garenan ba hori aipatuko dugu. Vale, vale, vale. Eta aurrera aurreneko saioan astutzitzaidan ba beste batez bueno, batesterre lengo jokuetan eh den e, figura bat aipatzea dela, bueno ustez bai a aipat Pokemon irakaslea, edo, bueno, hori dela azkenean ba, Pokemonan baten dizuna, eta, bueno, jara, zeu dago irakasle bat, dela zonalde horretako ba, Pokemonak e, ikasten, eta bera jei buruz, ba, informazioa jasotzen lan egiten duen... Mm. E, i, bai, bueno, nola baiteko zientzialari zintiala, no? bat, bai. Baina, dago, pertsonei bat ba, kasuanetan lehenengo generazioan, dela hauk ba, edo eta zintzelari honen e, biloba, dela, bueno, uste, mm -hmm. tanimetan gari izeneko izena hartzen duela. Right. Eta, hau da, ba, gure nemezia da gure aurkaria jokoan zehar. Eta, bueno, neri, horrein e, e, bertxioa gu egon egona izela, ba, Eta aurkari bat eh, nahiko erabilgarria dela jakiteko ba, momentu batean bakoetxean eh, ze maia minimo behar duzun ba, jokuan aurrera egiteko. Bai. Ze berrarekin, eh, berari gara hitzeko arazoak baldin baditu zu, ba, oso oso ba, joditu zuzu zure Pokemonak. Bai. Ze, ze aurkitu nitun lehenengo... La lengua vial ba, bueno, eh comeriak eukin dituen garaitzeko eta irugarrenean ja ba, oso oserras garaitunuen ja en el poco bereak baino hau, bastante altuago zeuden orduan. No lo ba, erakusten dizu ba punto horretan se se mailan un kibarditu ez berea Pokémonak. Bai, ez da gainea, ba bueno, parca eh, tu. Eh, normal batean, ba no labaiteko eh etzai nagusiak aurkitzen ditugu Pokemonen etzai nagusi hauek dira normalean gimnasioetako eh entrenatzaileak edo gimnasioetako jabeak. Eh, baina kasu honetan ba baia, ba no. Oria, bueno, Ocardio Tachaya eh, Pokémonen Pichicato eh, ezberdin, ezberdinda ite artean se gasto edo izango litzateke Rocket Taldea, bai, edo, bueno. gure, e, dazak, gure txaiak, ez, rocket bai. league. Eta urkariak, eh, edo, guen no, genditu bat ditugun no, pertsonak dira bai, bai. e, gimnazioetako atreazaiak. Eta, eta gero dago pertsona hau, ba hori, e, superzatzen dela, gu bezala, ari dela, ba, aventura hau egiten, ba eh o oh, kiro gaslarila ba, pokedexa betetzen eta pokemo alik eta pokemon geiena ke eh, arrapatzen hmm. eta bueno, eta berak ba, ara, hartu du ba elburu hori edo gu baino indartxo izateko tarduan ta ba garaitu barko dugu hmm. eh ba jokoan ia ba bueno, eh, batetik besterak E, erribatetik bestera bidaetzen ari garelean aldiro ba ia e, aurkituko dugu genazio bat eta bestearen artean. Bai, ziren gainera ba, esan dezakeu nola bait gure, gure itzala dela e, bai. tipo mm. hau e, telesaian giri izena jartzen zioten zeren zen mm. artxona joanen e, ba, bueno, e, lehen izena aur, aukeratzerakoan ba, lehen ematen zizuten lehen aukerazen izenen artean mm -hmm. E, baina kontoa da ba, betik gure aurretik joaten dela bai, bai e, ez baina goker e, generazio guztietan ez da horre lagartatzen baina generazio honetan e, gimnasio batera juten zaren aldiro e, behiratzen baduzu edo, bueno, e, gimnasio bakaitzen ba, badukazu e, eskultura antzeko bat e, non agertzen dira ba, gimnasio hori gareitu duten Entrenatzaile bakoitzak, guztiak, eta hor e, beti e, gari hau, gari hau egongo dugu gure aurretik. E, ngu irizten garenako eraia ja gainditu du gimnazio hori usatzen da. Hmm, bai, eta, bueno, esan barra dago, ba, batzuek e, gari izena jarrizten niotela, beste atzuk buzkarrontzi ba, e, edo gauza <laughs> aukerraoak. <laughs> bai, <laughs> bai zureka geri izena jarri duzu, beraz. Eh, ez usta, bueno, au, aukeretako bat, ez, ez diot bueltak eh, llegi eman izenari, eta geki edo rolako izen bat, <laughs> jarri diot. Oh, eh, don, jokuak berak ematen zidan aukeretako bat. Uh -huh. Eta bai, eta bueno, joku honetan eh, barkatu, azte honetan zehar, ba, eie, eh, yeah. Zaten bezala ba, lehenengo gimnasioa gaindituta, ba, jokuan horkitzen dugun lehenengo kobazuloan sartutan egoen, e, Mount, Moon edo izaneko kobazulo horretan, eta, bueno, ja, bigarren herriera edo, itxinaiz bigarren gimnasioa gainditu dut, e, burrenkoa, ja, suposatzen da, ja, iri bat dela, ja, pixkata handitsua Pokemon Jokoetan ba, ezagutzen duzuenentzat ba okom eh herriaren tamaino narabara ba etxe eta gimnasioa edo edo bueno edo Bospa sei etxe eta gimnasioa aurkituko dugu right. Eta, right. Eta, eta batzutan bueno hiriako aldean badira ba, eraikina pisuak dituzten eraikinak eta guztiak aurkituko ditugu Hori pizkat da ona. Ba, bueno, herriaren tamailaren erakusle Pokémon hauetan. Ja generationa oh, eh aurreratu hauetan, ba, bueno, landuko dute, hori, eh, ba, herria eta hiriaren arteko ezberdintasun hori, ba tercer Pokémon, bueno, eta txurian, ba hor, ba, hiriak eta ba nahiko eh landuagoa eta bueno, Zer bueno, generazio horretan ba, ezagutzen duzunen txat, ba, bueno, iriak eta zubiak zubiak dira ba, pasada bat joko horretan hmm. Gogoa daukat ba, jokoan ez du jokoan aurrera egitea eta e, izpilikua e, iristea edo eta labanda herria <laughs> Zeren goratzen dut labanda herrian ba kristonako kondairak gure garaian sortu zirela orrizen da e, mamua quedo vituna Ma, ai bai bai bai or or e, horretan ba nola labait e, be, biziz berriz biziko dugu gure gure haurtzaroa sa jo naizango da ba hori e, anekdota guzti horiek kontatzea uh -huh. Bueno, bai, eh bueno, eh aste honetan, ba, bigarren Biherren eta gero, ba eh onentzes dut dogoren herriaren hiriaren izena, baina bueno, e, badago ba bueno, Biherren gimnasia ta hirugarren artean badago hiri bat, baina suposatzen da ba, ba, e, sarrera bidea ba, e, moztua dagoela eta orduan ba, Bai. E, beste eh e, gune batetik ba pasabertzara urrengo herritzora e, iristeko eta kasunetan da bueno, kostako herri bat non eh ese izeneko ba bat iristen da urtero eta hor ba entrenatzaileak aurkituko ditugu. Beste Carmin eh, eh, eh, eh. edo horrelako izenaz eh, zuen me lokuz sortbait mugitzen ez balatzeni mundu bueno, ningleseko ni berzio golosten hori naiz. Tasna ez zorats onor aditzenen ba, herria. Baina. Baina, ba, ba. baina bai eta eta bai or au graduoba eh entrenatzeko ere eta gainera ba hor ere eh e, horretako e, boduak era gutzko digo ba moske da izeneko ba mm -hmm. eh erasori izango dela le lengua eta hirugarren gimnasio ora iritsi zateko bear ezko izango duguna zein dugu zein dugu estela pasa e, bueno gimnasio elektrikoa da eta search edo izeneko bai ba, militar bat edo no, no militar no, bat Ez, ez, ez du, tu está aquí tesando baina kontada da, ba, bueno, ez dela gaine inherresa ba, ba adibez ba, eraso bat erakustea pokemon oristeren e, adibidez lehen ba, ba bueno eh leen e, gandit, ba, e, hauetako eraso bat erakusteko e, a, e, gaitasuna ematen dizutela eratik ezin duzu egin naiz eta ba eraso guztia hauek izan ez Aha, hori da bai, e, eraso berezio jai kikazteko ba, askotan edo, mm. bueno, e, progresiboki e, jungo da, e, ba, jokuan aurrera gineo eta gimnasio berriak gainditu ala, adibidez, ba, bueno, niko arendik ezin dietera kutxi egaldia e, e, e, edo surfan ere pokemonei, eta bueno, aurrera gina eh. edo leku lekuatetiko atera pasa behar lizana narekin, horrekin ba, ba, ginazio batean ba, gain gaindituta ba, aukera mango digute, ba, eraso berri bat erabilia ditzateko eta horrekin mm horrela -hmm. diteko ba, Zaren naiz eta erasoa euki, e, ez zinda uste dut, ez zindela erakutsi edo ez zindela erabilia, ez nagoz ez, ez nagoz diurroa entxe bertan da enkontoa da, ba bueno, ba, ba jokuko puntu batera ezar, iristen ezaren arte normalan izaten da ba, e, Pokemon e, gimnasioetako entrena zai edo, bueno, e, naguzi hauetako bat, hareri e, hauetako bat, gainditzerakoan e, ba, ematen digute gaitasuna hori nahiz eta ba, gure in, gure inventarian, gure motxilan erasauki ba, gure Pokemon erakusteko prest Bai, hori da eta bueno, kasuanetan e, kontutan hartzeko, osea mai eh, pokemon gimnasioa kematen ditugun beste aukera bat eh, Eraso berri oiek erabiltzeaz gain da eh, eh bueno, trukearen bidez lortu ditugun pokemonak eh, eh, batzutan ba, ez bad ditugu gimnasioetako eh era eh, hoiek, ba, ez ditugu edo eh, ez dugu teka surik egingo eh, Pokemon hauek e... Eh, eh, oh, bai. maia batetik gora igotzama ditu. Bai, hori nik kriston eta... eh, aterre arazo, arazoa izan nuen eh, <fífus> ba, Pokemon bakarra erakin egin nuenean saia kera, zeren, kontua da ba, Pokemon bakarra batekin borrokatzen duzunean kriston ba, hain dartzen dela Pokemon hori eta iristen da momentu bat non hainbesteko eh, maila du ba... Eh, Ez diztula kasorik egiten. <laughs> eta beraz, ba, batzutan, ba, ba, oso zai egiten zen, zaren, e, ba, bueno, ba, entrenatzaie bat garaitu behar nuen, baina, ba, bueno, atartza ba, magozu Pokemon bat, e, oso indartxoa, eta, bueno, ba, ez diztula kasurik egiten, ba, ez emango diozula, erasoa egiteari, eta berak nahi badu egingo du. Mm, bai, goba amertan badia. Baina, irek dira bakarrik eh, trukaren bidea ez lortutako Pokemonak. Oza, bidea ez... <laughs> Zuk zenean behin ez dakitea Charmanderrekin egin zermuela hori eta, bueno, Charmanderrekin berdin du iruregita marraren nien nire belaen daukazun eta hor kasua egin ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ah, ez da? Ez da, ez da, ez da Nipen txatzen bakarrik zela eh, Nipen txatzen bakarrik zela bari eh, trukea bidez eh, Ba ez ez, eta gainera goratzen dut nola, ba ezakit zerrian dan dago dela, ba, bueno, entre, e, arerioak edo ginazioko harerioak landaren motatako Pokemonak erabiltzen dituztela, eta, klaro, ni, ba, suzko Pokemon bat eramaten nuen, gainera oso indartsoa, beraz, ba, bueno, hauek gainditzea oso errexe izan beharko zen, eta egonen zen, ba ezakit, hogita mar minutu gainditzeko zeren, ba, bueno, naiz duenean, eraso, erasotzen zuen, eta claro, erasoe egiten bazun, ba bueno, irabaste e, ba, eraso batekin, eh, e, borroka, baina kontua da, ba bueno, ba gehienetan ez duela kasori egiten. Eta ez banun gainditzen e, areri hori, ba, ez diran kasorik egingo, beraz, ba bueno, azke, azkenean, ba, batez ere eh horretatik aurrera, Ibilibar izarentzan kontupilo batekin, ba gelditzen bazitzaion eh e, ba, eh malla bate dobi, ba, ba, ba, limite hori e, pasatzeko, ba, ibilibar nintzen, ba, e, ba, bueno, ba, zuzenago joaten, ez, zeren, e, hau ez dugu esan, baina, baina, bueno, e, gimnasioetara egizten zarenean, ba, beti aukera bat, ba, e, arerio sekundario oiek, e, oietatik e, pasatzeko borrokatu gabe, eta, ba, bueno, arerio nagoziraino ziraño ere iristeko ba, bueno, ba, batean, ez, Eta Bye. ba horrelako bueno, ba, ba, trukoa egin bar nitun eta kontua da horrek ba, ba, ba, bueno, e, esperintziak bueno, eh, zeren, ba bueno, ba espe, e, arerio gutxigo borrokatzen dituzu eta beraz ba, zure pokemonak gutxiago indartzen da, baina beti azkeneko batez ere gimnasietan ibiltzen nintzen horrelako zea horrekin, ez? Eta batez ere ba sekundaria guztiak ba batzutan hartze dituzte, ba, joan zaitez, ez da keste irira. Eta ikusia bertzer gertatu den investigatu emendikan, eta barba, oiek normalean pasatzen ditun, <laughs> zeren bestela, ba, ba, gehi egigotzen nuen e, nere Pokemonaren maia, eta ez dien kaso ikaten. <laughs> ba, igauzak uste kontutan izan, bardia. Txar, da, bidez, ba, nik e, nidoran ba, aldatu nahi nuen, baina gero ez nuen horietan margarren niveletik go, gorago izan, ze bestela igual e, zean kasorik ingor duen horrelako kontuan izan behar dira ere. Eta bai, kasu honetan, e, gainera, pues, bueno, e, historiako momentu honetan noen irugarren gimnasioan zauden, hor, e, zukebez esan bezala, ba, argiagoa da aukera hori bidean ba, e, aurrera egiteko eta Eta entren atzeko Pokemona, ze iristen zara momentu bateran, esnorlax bat dagoen lotan, eta horrek ja, ba ez dizuzten aurrera egiten, eta atzerein bat duzu, eta beste kobazulo batetik fun beharko naiz kasuanetan, ba ezzuk esan duzun herri horretara, la banda mm -hmm. herri horretara iristeko. Ageno, herri horretatik gainera, lehen herrira iristeko, ba pasabide ba, bat dago ikaragarria da hori hai, deskubritzea lehenengo aldean. Ostras, hori, nahi esgoratzen. <laughs> ba, ikusik hau zu. Niri gobatzen dut, eh, ba, ba... Datontakiri bat, eh, bainan, ba, bueno, kobastu bleu batetik bat sartzen zea, eta ba, batean, ba, le, bueno, deskubritzen lehen herrian agertzen zea, Eh, nahi, ia-ia nahi gabe ez, ostras, noraino iritsi nahi zen, ez? Da, hauetako hau zat, ba, ba, umea zarenean, ba, flipatzen duzula. Ostras, ikaragarria den segundu eginduten hau. <risa> <risa> <risa> ba, bueno, ezakiz eh, askoz gileo dakazu esateko, zeren? Ba, bueno, zailan amai erara iristen egin gara. Nahi bau hemen uzten dugu, eta... <risa> <risa> Ba, kronika horiek, azkenean, ba, bueno, e, moztu daitezke eta egokitu daitezke daukagun e, emisio denborrara. Bai. bai. Bale, ba, hau esan da, bazten musika purbat jartzea, eta saioaren amaiarekin joaten gara. haz dakit besteak baina eh ba bat eh, disfrutatzen nainen ez zure, zure ba, bueno ba asmaera ba... honekin ba nola daiteko ba, joto blog eh, egite honekin sere badola bai ba, nola, ba, ba bueno, esa mes, esa nuen ba, ba, duela gutxi gonintzela ba, pokemon berdera jolasten Eta, eta kontua da, ba, ba, bueno, ba, pilo bat gustatzea edan jokuak direla. En el Enegasuan bada eze Pokemon urdinea jolaztun baina, ba, bueno, imaginatu dezaztu ez, ba, ze deskubrimendua egiten duztuten, ba, e, hogeita mabos urtekin, ba, patean, e, mulatzeko konsola batekin edo telefono batekin, ba, urkitun zutenean, bere momentuan, <laughs> ia duela hogei urte, ba, zutela bertxio bat. E, Pokemon klaskiko hauena, baina grafiko bekin. ez ikara garrikar garrikar. Ba bueno, esa mesela va ba, ni eh ba kasunetan gaur eskerrak bataiertek eluztatu eh, duela bere tartea zeren, ba ba ni nuen tartea, baina da, datorren astean ba bueno, ja tartearekin etorriko naiz. Eh ez dakit, bueno, sai ez turuna ez, a kuriositatea eh, udiki dut. Astea honetan ba eh, Genshin Impact video jokoa asteko. Ustezu ke eh, bai instalatu duzula? Ba ni kasin nuen. Gutxi kalastotut bania bai. La bai, yeah. bai, lengua de Rira itzin ez bakarrik. Vale, ba, agian, agian hasta honetan eh denbora pur batateago dut, ba, bideojokunetar jolasteko eta ba, ba, ba bueno, ba, datorren saioan ni hasiko naiz, eta nahi badu, ba, pizkat konparatuko dugu e, gure esperientzia zuretan nerea, hasierako esperientzia, zeren eh aste batean e, ez ezin dizkiot ordupilo bat sartu. <laughs> beste bizitza bat daukat. Eta ba, bueno, eta e, denbora badugu, ba jarraituko dugu Joto experience arekin, edo ba, bueno, edo beste jokuren batera, beste joku baten eh edo analisiak hartzen badigu, ba horrekin jarraituko dugu. Nik gustu jarraituko dela momentu desanekin baina bueno. Nik gustamatu jokuren bat, ba inbolo deskanchoa. Aukera ona iruditzen zaitu. Ba, bueno, ba, hau izan da e, Mugei Merz, e, usta ut, hogei garren zaion gaudela, Mugei Merz hogei zaionetako e, ba, edukiera eta, bueno, ba, bueno, eskerrek asko entzuta gatik, eskerrek asko horregote gatik, espero ezagun, ba, gu, be, gu bestela, ba, disfrutatu izatea Pokemon onene, ba, bueno, buelta ba, edo eta, ba, guta torren astean entzuten gara Aio Aio